Laugarren unitatea, atarian, harremanen tertulia, iru. Eta bukatzeko, azken galdera egingo dizuet. Lotxarik ematen aldizue jende aurrean negarregiteak. Lotxa? Lotxa beste gauza batzuek ematen dute. Niri ez dit lotxarik ematen. Negarregitea sanua da. Eta zuek zer diozue? Ez, ez dit lotxarik ematen. Nire ingurukoek badakiten olakoan izen. Egiten dudan gutxitan, ez dut jende aurrean egiten. Batzuetan bai eta beste batzuetan ez, egoeraren arabera.